Radio Calimera, radio libre e autoxerida. Assemblea. A ver. Sentanzea. Radio Calimera. Alternativa.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 E o que precisaba cando era un neno Pero xa non quere seguir ese baremo E andar saltando de extremo a extremo Venise a equilibrio, va a librarse do demo Entre polaridades este é ese segredo O corazón é sabio e precisa dun individuo pleno Caminar cara a liberdade desde o amor en non desde o ego Así que decidiu ser seguindo seu reno Pra sentir a paz de poder vivir así pleno É poder vivir así Poder pleno. ficar aqui Apego mm, E o que precisaba Quando era un ano Poder ficar aqui Pero xa non queres seguir ese Xa non queres seguir Poder ficar, ficar aqui E andar brincando De extremo a extremo Poder ficar aqui Mientras polaridades Esta é es este máis e a tentar querer de tanto esquecer de catorce do poder do amor e por poder amar e por poder amar por poder amar lembrose de saber O día e benvidas aos sapoconchos o matutino da radio Calimera Escoitando este decide de Narci Rodríguez y de Atrio Xunto a García MC Chu Silva Obrimos o programa de os sapoconchos de hoxe Desexando que como ven nos cantaba Narci O amor Vaga que lembres que es posible volar, que es posible ser feliz. Y también, si gustas de la belleza, déjate levar por esta morna, por este faro de luz y de belleza sonora que nos traen buica luz casal altos lejos de un mundo tantas veces deseado Mejor sería adaptarme Yo necesito asilo entre tus brazos Quiero que aceptes mi presencia y mi pasado Faro que iluminas cada noche como la morna Sos tienes soledades Oh, las que no dejan de dolerme Porque no llegan hasta mí Porque no escucho su batir desordenado Nunca dejaré que el sueño acabe De un día regresar acaba menos la pena de haber perdido la confianza en el camino mirar hacia el futuro guarda en mis secretos más escondidos tanta nostalgia por los días vividos ahora el humo cada noche como la morna que sostiene soledades o oh, las que no dejan de dolarme porque no llegan hasta mi porque no escucho su latir desordenado nunca dejaré que el sueño acabe un día regresar a ti como la morna que sostiene soledades o oh, las que no dejan de dolerme porque no llegan hasta mí porque no escucho su bat desordenado nunca dejaré que el sueño acabe en día regresar a ti Para ti, para ti e para ti e para mi Os sapoconchos Os sapoconchos Os cachopondos Son Yolanda Castaño e comezo lendo o meu poema Promesa Traballo todo o día Alguns vermes veñen habitar os meus tendóns Porque nada de bo se presupón baixo o meu corpo Debo apear quendas dobres para que saiban e, ademais, crean. Todos os vicios veñen da man desta virtude duplicanse as pupilas neste cuarto sem fiestras. Carros, cargas, coitelos, corredores. Teño que labrar a talla de detrás de cada paso un argumento. Para cando unha boca se abre, debo cociñar un sofisticado prato que lle tape os reproches. Todos os vechos da infamia se lanzan contra min A estreitez do meu van malvende o meu descrédito Promesa de poder ser eu Cando os meus peitos sucumban Promesa de que o meu corpo pertence as alimañas Que todos os esforzos de apenas nada valeron E que só fica o final o aceno da miña suposta beleza ameazante Continúo co pequeno poema dunha poeta xaponesa de finais do século XIX e primeiros do XX, Akiko Yosano. De XIX anos, ti e Maiseu, cando vimos reflectidos os nosos rostros en ríos diferentes iguais. I read a picture But there's nothing for it I pull on the bottom And watch this river Roll on by Trying to find purpose Trying to see me need Trying to make sense of Nonsense that I've called my life Cause only this river Can bear me to say Can bear me away See them on walking play They're on the other bank in their houses while I face my cold alone Guess I've been drinking away to keep the wolves of my mind at bay But if you run you die And I'm, I'm just too tired to care co fragmento dun poema de Elmana Haddad, poeta libanesa contemporánea. Puxéronme nunha gaiola e é por ese motivo que a miña liberdade debe ser agasallo deles. E teño que darllles as grazas e tamén obedecerlles. Mais eu son libre, libre ante eles, libre despois deles, con eles, sen eles. E a chave da prisión é a súa lingua Pero a súa lingua está enrolada Adredor do meu desexo E o meu desexo Eles non o poden dirixir Son unha muller. Eles cren que posúen a miña liberdade E eu Eu deixo que o crean E acontezo Calimera. Rompendo a incomunicación. Un outro xeito de informar. Escoitando este Mr. Blue Sky de la Elo, de la Electric Light Orquestra, este mítico tema de esta mítica banda, eh, que, bueno, la verdad es eh, que un tema que hacía mucho tiempo que no que no escoitábamos, eh, que, bueno, hemos recuperado un poco, porque siempre intentamos que cuando tengamos un convidado o una convidada... Eh, Pues eso, que, que ya que ponemos eh, música, en, en caso de que no estemos hablando de un músico, de que, que normalmente ahí sí que ponemos a, a las músicas, pues pues pedimos un poco que, que, que alguna canción que os guste y nuestro siguiente convidado, eh, ainda que él es un bueno eh, periodista, es eh, jornalista, eh, editor... Eh, eh también eh es, no, resolve as dúbidas do, do galego que yo personalmente que veño de fora e que estou aprendendo para mí eh, eh, al descubrir que unha das páginas que, que máis miraba el eh, está detrás dela Tanben. Bueno, pois pues estamos falando de de César Lorenzo Gil. Eh él, sobre todo hoje queremos falar con el porque es director eh, de Aira Editorial. Eh, ben, ven, si as cousas non no fallan e a técnica, eh, ya nos estáis coitando, así que o primeiro día é sa o primeiro é agradecer eh que estexa hoxe aquí con con nós. Eh, eh, nada. Bo día, eh, César. Bo día, qué tal? Para a vos. Nada, pues, pues moi ben, a verdade é que, que aquí descubrindo estábamos aquí ac acompañadas, pues temos a libros, non, de, de, de editorial, pero sobre todo Temos aquí uno muy carón Que nos ha, no sé, nos ha llamado muy toda atención Que es que es Clover ¿no? eh, bueno, uh -huh. eh, Pero un poco la, la idea eh, Comenzamos si quieres Para no hacer como se suele decir A casa por, por el tellado <risa> Podemos uh -huh. un poco explicar eh, Qué es o, o, o siempre nos gusta preguntar eh, también Qué es Aira Editorial Pero sobre todo Qué no es Aira Editorial Pues A editorial espero que non sexa algo aburrido, algo visto algo tópico. Eh, nos, cando, cando deseñamos a, a editorial, eh, o deseño xor de no 2016, e que realmente se vai fraguando no 2017, que é cando empezamos a publicar os primeiros libros, mm. o que queríamos era eh, crearmos primeiro unha fábrica de sonhos, que, que penso que é un, un lema moi ataído a, a un editorial de libros, Que despois queríamos facer algo que en Galicia ata este momento era inédito, non? Ou, ou polo menos non no planos, no que non só deseñaramos, que era un editorial que nacía dunha libraría. Unha veriza e de unha libraría que é moi bonita, que se chama Ida Letras, uh -huh. que montaron no 2010 os meus xefes, que son Margarita Fernández e Carlos Aires. E esa experiencia de como lectores, como prescriptores de libros, pois naceu como unha necesidade tamén de producir eses libros únicos, tan bonitos polo menos como os que vendían, ¿no? E de ahí onde nace esa idea de la editorial, entonces por, por rematar a pregunta que me faz, o que non te debe ser justamente iso, é algo xa visto, senón que en moitos aspectos é algo moi novedoso en Galiz. Falas de, de libros bonitos, pero cuando falamos de de beleza vendo un pouco a a as diferentes colecciones que que teñéis e os diferentes libros que Que, que vais sacando ya en esta casi primero estos primeros cinco años de, de, de esta aventura no eh, vemos un poco que, que eh, eh, por ejemplo ¿no? en este que, que te comentábamos que tenemos aquí que, que es clore eh, o donde está muy cuidado a, a, a presentación a, a quien va dirigido también el tema también de las ilustraciones Pero, eh, eh, pero tamén notamos no eh, neste que es un, un, un exemplo mo, moi sinxelo pero despois eh, podemos falaremos tamén de, de outros non de que todos os libros ou a maioría de, de, de títulos que, que publicades sempre intentan que tamén tengan esa beleza interior de que tan importante eh, nun libro, ¿no?, de, de, o que dice, como o dixe, eh, como estamos comunicando, ¿no? He eh, tratando tamén ao público ao que va adirixido, neste caso a a la mocidade con Con seriedade desde o divertimento Pero, pero tomando en serio A, a público, a, a, que, a que os dirixís en, en cada título Si, sí, eh, non se so que teníamos moi claro desde o principio E que teníamos que fazer unha editorial Pro tempo no que estamos vivindo E coido que neste momento o libro Como ben sabes, hai máis ou menos 15 anos, parecía que ia desaparecer Había, había un, un Repunte de todo que eran Os formatos digitais Xa era que os discos prácticamente desapareceran Como os CDs, etcétera pensar así que o libro ia correr ao mesmo destino, non? Que ia ia chegar o Kindle ou o, o iPad e que a xente ia empezar a ler o que lián libros que ia ler nas pantallas. Eso non sucedeu, non sucedeu na, na, na medida en que se pensaba naquele momento, pero xeito a certo punto si que cambiou un pouco os hábitos de lectura, non? Pois, sobre todo o que unha persoa busca nun libro. E ese coiso que a xente busca nun libro non únicamente un texto, non únicamente na persoa unha historia máis ou menos divertida ou ou un conto, etcétera, non? Dependendo da xonera do libro. Se también que ese objeto, el objeto en lo que está recogido, ese papel, se sí, muy atractivo. Tenía mucha potencia visual. era muy cuidado el diseño, está muy cuidado a, a comodidad de la caixa de lectura, que las ilustraciones como vendís están pensadas por el público concreto eh, del de, de libro, etc. Nos tratamos un poco de trabajar nuestra a a habilidad, o vendís, desde el rigor, desde la profesionalidad, tratando a todos os públicos con mesmo respeito, que encontren nos nosos libros, iso, justamente, que os objetos son uns objetos de altísima calidade, non só pola escolha dos papéis, non son porque os libros eh, pois están producidos moi ben, de feito, non traballamos con, con un alto estándar de calidade nas imprentas, son tamén porque os nosos libros, a nivel de diseño, a nivel de escolha dos ilustradores, a nivel de colocación dos textos, etcétera trasmitan isso, né? ¿no? Trasmitan que que hai un traballo en moito tempo, a pesar de que somos moi fouqueños os que facemos, estamos moi moi profundamente eh, comprometidos con cada título e eh, e que ao final tenes a sensación de que pagaches un diñeiro, pero que te está compensando, ¿no? Teñéis escoitando, eh, ¿no? De, de, de, tenéis, eh, vemos un pouco o o catálogo, un catálogo moi muy bueno muy muy diverso eh, eh, eso también creemos que es que hace que que, que que sea más enriquecedor no aunque es, es complicado decir eh, aire es en esta es una editorial de y eso no es desde fuera no como en este caso eh, personal le, lectora persona lectora creemos que, que es bueno bon, pero sí que vemos una una aposta entre outras moitas de, por, por, por recuperar tamén, non? É decir por, por... Ya xea, uh -huh. ou cando falamos do, do clásicos, no É dicir, do clásicos como eh, de, de fora, como poda ser eh, eh, Frankenstein ou como poda ser Heidi, eh, con la verdade que, eh, sobre todo nos es que hemos, hemos, hemos podido degustar eh, eh, Frankenstein, recomendamos a toda a xente A las outras tamén, ¿no? Pero que, que se acerquen porque porque es es descubrir una obra ya ya moi clásica, pero tamén é ese de descubrir eh ou redescubrir eh tamén dos clásicos da, da, da Galicia, non? Sí, que nós os clásicos son fundamentais na. como ben somos nas high tragedies, nas amas que nos consoleram moito galistas, é dicir, te de momento publicamos o miquen ensayo, un libro de cociña, publicamos libros para nenos, libros para adultos, eh, libros traducidos, libros eh, de autoría propia, libros que feron obra prima, libros de siempre consolidada, decir, de, de momento, eh, mentros non nos cambia de idea, e sí que estamos un poquinho tocando varios paus, porque consideramos que a, a cultura galega necesitaba, es decir non está de mais, dentro do panorama editorial, outro editorial que apostase un pouco por ese público generalista pero, como os clásicos sí que teñen un, un apartado moi especial. Primeiro, cos clásicos eses universais, co que facemos é, en alguns casos, volverlos traducir o galego, porque estaban o mellor xa en galego, por exemplo, o caso de Frankenstein, pero xa era unha traducción de hai máis de vinte anos, entón, necesitábamos actualizada, incluso a nivel de normatía, né, porque o galego durou eh, no ano 2002, eh, máis tamén eh, incluindo ilustración, xa, é dicir, que se xan uns libros que non son tanto para ler e para descubrir, senón casi, casi para guardar, para coleccionar. Buscamos un pouquinho que cando dois hace Frankestein ou dois hace o Heidy, eh, non, non intentes, quizáis, descubrir a historia, porque seguramente historia xa que sona. Sí. Pero nese formato, vala a descubrir. Vas, nesa relectura vas a encontrar cousas que non encontrates na primeira lectura. A mín, personalmente, como editor, asoume. Eu xa leo a Heidy, a Milano, xa me era neno. Eu xa leo a Frankestein, eu xa leo o Nome da Rosa. Pero lelo en galego, lelo nesta nova, nesta nova colección, descubrin cousas distintas. En algúns casos, por exemplo, no, no caso de Siri conectei como leño no interior, no, iso agora está moi de moda pola psicología. <risos> en outros casos, pois, encontras puntos que que na primeira lectura pois non encontrabas. Por exemplo, O nome da rosa, que é un libro famosísimo, eh, e na base amo soa través da película. Eu li no con 17, 18 anos. Se Recordo que daquel aquel momento sobrábanme todas todas as páginas que falaban de filosofía medieval, que falaban de arte medieval que falaban das disputas entre entre as diferentes visións teológicas da religión, o que queñera historia de detectives, quería saber quem matara os meses, non? Pois nesta relectura, como esa parte xa teña cuberta, xa menos ou menos sabía como ia acabar a novela, pude no concentrar na outra parte, eres fruteína tamén, non? Eso que os clásicos, dicía Italo Calvino, que un clásico é un libro que nunca acaba de dicir o que ten que dicir, non? Es que en cada relectura vai contándonos cousas novas. E daí a nosa aposta polos clásicos. Eh, Dixías que eh, temos además tamén clásicos da literatura galega Son clásicos contemporáneos neste caso Temos uh -huh. unha colección nos Non son temos coleccións especificas es Non temos unha colección típica Onde as portadas son máis ou menos parecidas Seguindo o mesmo patrón Non nos intentamos que cada libro seja distinto e, e diferente Mas neste caso si que usamos pues, Unha espera como de titulinho interno para nós Sería o nome de, de clásicos rescatados no? uh -huh. En clásicos rescatados Até agora publicamos tres libros Publicamos Xabairo, Grifón, Novento, Garcelo Conde publicamos Soños Eléctricos da Ramón Caribe e publicamos O Paso noroeste de Xavier Keiko. Es estes tres libros son tres libros que foron premiados no seu momento, que foron reconexidos pola crítica, pero que agora mesmo estaban inencontrables nas librerías. Son libro recentes. O libro máis bello deste que eu che falo é o do Grifón que é o 84. A nosa nos parecía normal que obras mestras da literatura contemporánea en Galicia non estiveran disponibles nas librerías. Sería inconcibible que algo así pasase en castelán, o que pasa en inglés, en inglés, en francés ou en alemán. ¿no? Era aí o noso, noso gusto por, por ese tipo de recuperación, ¿no? un pouco tamén, para indicarlle o lector que está moi ben comprar novidades, está moi ben descubrir novos autores e novas voces, pero que temos que cuidar un pouquiño ese patrimonio que está aí, e que a pouco que nos despistemos, de repente desaparece. E un libro que non está nas librerías, que non se poda comprar na librería, é un libro que desaparece da da mentalidade comun do país. Daí o, o noso gusto por, por los clásicos, porque está ben camiñar caro futuro, pero sempre asentados nos alicerces do pasado. Porque eu penso que na literatura e no libro en xeral, os pasos que vamos dando son pasos moi pequeniños. É dicir, na historia da literatura os pasos que se foron dando, nos cambios de estilo, nos lagos autores, son moi pequeniños. E están moi vinculados con esa tradición. Entón penso que un catálogo editorial ten que ter moita consciencia de onde ven, ten que ter moita conciencia da súa tradición, porque se si de esa maneira a mensaxe de presente de futuro pensamos que vai ser muito máis potente. En iso que que, que falas, ¿no? De, de, de recuperar isos clásicos eh, actuais, ¿no? Es de, tamén eh, teníais unha, bueno, unha que, que para nos, persoa personalmente no, no nos parece moi moi acertada e moi recomendable que todas as editoriais pensamos que deberían tener tamén esta inquietude e é coa poesía pero a poesía tamén para todos os públicos, es decir que porque moitas veces a, a, parece que a poesía só poda ser ou para moi nenos ou para moi, ou para já un público moi, non sei como decir eh, dos que somos así rar, raritos ou raritas que se suele decir non? pero acercáis a, a, a poesía máis habitual eh, eh a, a, por, no sé, por exemplo, como o libro de 21 poetas do siglo 21, ¿no? Que de, de poetas moi eh, eh, muy muy nuevos eh, y novas, e decir, de eh, también, ¿no? Pues, de de libros de, de, que trabajan desde de a poesía, como puede ser eh, o, o libro de, de de Carmen Blanco, ¿no? Eh, esa es, es mm, querer ven a, a poesía, eh también eh, eh pero bueno, que podemos hablar de después eh, tanto a poesía como también un una no sé cómo decirlo, un, un protagonismo principal a, a, a, a ilustración, a la literatura eh, feita por, por mulleres. Sí, para nos empezamos por esta última parte, porque es parte muy interesante que mm -hmm. eh, Nos no equipo, a ver, os equipos fánse como se fán, eh, a xente participamos nos proxectos, e coincide que das 4 persoas, por así decirlo, que estamos máis no día a día editorial, pois pues somos 4. Esas circunstancias son así, non estamos arrepentidos de celo, pero necesitamos ter en conta tamén pues, a visión do, do outro 50% da, da humanidade. ¿no? Como non temos, como non temos nós, no noso propio equipo editor, si que intentamos que sea moi presente, en efecto, algo que, no que estamos en alerta, o noso catálogo. Sempre eh, promovemos que as mulleres tenen unha presencia especial. De feito, nos temos dúas coleccións, unha colección de poesía e unha colección de, de, de cómic e ilustración, mm. que están pensados para que o publique mulleres. Non con ánimo de catalogadas aí, de, de que se sintan casi etiquetadas, senón máis ben de que, como xe decía antes, o catálogo editorial, sala pro público, incluídos autores creadores criadores, neste caso, autoras e creadoras que saiban que nos cuidamos esa parte, es decir que a creatividade, tanto a nivel gráfico como a nivel literario das mulleres, temos o espazo, un espazo que non teñen que competir con ninguén. Ao final, nos, cada ano temos que decidir 10, 15, 20 libros, non caben máis no noso plan editorial, non temos máis capacidade, non? Entón, neses 15, 20 libros, queremos que haxen espazo para as mulleres. A través desas de coleccións, non só, efeito, nos, ahora mesmo non teño dato, pero penso que se non é a metade, prácticamente a metade do que producimos está está confeccionado por mulleres. ¿no? E iso temolo moi en conta, sempre, sempre intentamos, eixo digo, non por unha cuestión eh, de etiquetas, nin sequera por unha cuestión de marketing, senón porque consideramos que no mundo da cultura e da literatura falle falta unha un, un empurroncinha as mulleres. Non sei moi ben porqué, non, non teño, teño unha teoría para isto, pero para que te pagas unha idea, non estemos... Un correo electrónico onde recibimos propostas de publicación, ¿no? como a maioria das editoriais. Uh -huh. Eres un autor, escribes un libro, mandasnos un, un correo dicindo mira, eh, escribíme este libro que estaríamos publicado. ¿no? Avaliade, avaliade, por favor, e decidme se, se ten aí cabida na, na vosa editorial Pois, de cada dez propostas, sete, casi oito, son de homens. É dicir, hai un desequilibrio aí. Eh, hai moitas teorías, hai que falar da inseguridade da, das mulleres porque culturalmente pues, pues, dixeron que mo, como que todo o que fan está peor eh, hai di que indicar que, que as mulleres en, a día de hoxe están pues, máis enfocadas a outro tipo de profesión, non tanto na arte eu non teño, non teño ninguna teoría, ni sei por qué pero o caso que coido que sí que hai que facer desde o punto de vista editorial, dar un empurronzinho nós, por exemplo, agora mesmo eu estou trabalhando na edición De dois proxectos literarios de dúas mulleres Que nacen por, por promoción nosa É dicir, eu falei con dúas autoras E propuxen des que fixesen un libro E estamos trabalhando neses libros Que eu, un deles espero que se publiquen no en 2022 Outro seguramente en no 2023 ou no 2024 Pero ese trabalho fai falta Porque no mundo editorial Ainda que se deron muitísimos pasos Cara cara a normalización da autoría feminina Afortunadamente Ainda falta moito máis por por conseguir ¿no? E despues por por continuar Por lo que me preguntas por la poesía si sí, poesía, a poesía en Galicia ten que ser sempre un género fundamental en calquera editorial. Porque é o género por antonomasia de, de Galicia, ¿no? Es decir, nós nós se somos eh, galegos como que te castelado por por brazos o nos idioma, mm. pero ese idioma realmente que enoleva modernidade, que en o converte en un símbolo que calquera no país reconoce como propio é razão de casa. Es decir, eu a muller falávamos antes Sobretodo é unha poeta Non penses que é moi comun iso nas, nas outras culturas sobre todo nas nosas cercanas Por exemplo, en España, o autor de referencia é Cervantes Que me vendaba croco poesía, non? Galicia sí que se sustenta sobre a poesía E iso vai trasladando Casi como unha especie de ADN Cultural e simbólico a través das seracións E ti dicías, nos publicamos este libro O eh, 21 poetas pro século XXI do, Perdón, do século XXI Justamente por iso, porque vemos que Esa transmisión había que testala Había que saber se está funcionando. A poesía é un género que, ademais, se cultivo moito na mocidade, é dicir, é moi raro que haxa novelistas menores de 30 anos, incluso menores de 40 anos, ¿no? seguramente porque prescribo si unha novela que se previvido algo, para vas a saber de que contar. ¿no? En cambio, a poesía, por a súa propia forma de expresión, empata moi ben coa mocidade, ¿no? eh, coa, coa adolescencia, casi. En este, en este libro, prácticamente todos os que participan son ou adolescentes ou post-adolescentes, ¿no? a maioria molleres, por certo, e a molloría ves que cun peso e cunha solvencia a nivel literario fascinante. É ¿no? decir máis este libro, cando creamos, sabíamos que había unha canteira, máis ou menos intuíamos, a través de, de, de persoas que están traballando con rapaces, que sí que, bueno, que, que tiñan uns, uns proxectos poéticos potentes, pero quedamos éramos arrañados, non? Carlos Laira, que é a persoa que coordinou o orden ao libro, que é máis poeta, máis poeta premiado, organizador de festivais, unha persoa que está moi metida en este mundo, sabe moi todo o tema, quedou prácticamente abrallada. Da visosa que hai na poesía galega e que seguramente no futuro veremos moitas destas de persoas que publicaron esta antoluxía sacando seus propios libros, ganhando premios, eh, bueno pues ponendo a súa a súa pegada e o seu ranteño da área longa historia da poesía E falamos falaba de de mulleres, ¿no? E falávamos de falamos tamén de, de libros, digamos senxeiros, si nós no sabemos si senxeiros, pero sí si sí estamos casi convencidas de que de que unos dos do, do, dos que des que máis máis tirón teñen, ¿no? É dicir porque porque tenéis entre o catálogo eh pois pues la, la, obras de De, de, de María Oruña, ¿no? en este caso que a Marea esconde ¿no? donde, pues eso, ¿no? con, la, con esta detective Valentina Redondo, supoño que, que tener una, una obra a Isina é sempre importante, non? O editorial comanosa que, que se dedica a, a libros en galego uh -huh. sempre ten unha necesidade de manter o equilibrio financeiro claro. a algo porque as cousas como son, se, cabemos con francesa as, as cifras do mercado o editorial en galego son moi baixas Es facer libros cada vez é máis caro. De feito, desde desde finais de 2021, é carísimo, porque a subida do papel foi espectacular. Para que te fasa unha idea, entre setembro e decembro, o papel, subiu, o papel que se usa na na na edición, nas novas edición, subiu un 45%. E sobriga, ou diría que aquel aquel aquel non podes despistarte, non podes despistarte, un libro tiras demais, quedas con el almacén, se son activos que quedan ahí que non pode ser eh, rendibilizar, ¿non? Gustanos publicar libros que que sabemos que van ter un público minoritario, pois, para conseguir iso, temos que apostar por autores e autoras que nos garanten un pouco ou outro, dicir, que que nos garanten unha grande expansión. No caso de María Oruña, isto está confirmado, é dicir, unha autora que gusta, que gusta moito, que xa gustaba en castelán sí. e que está gustando en galego. Nos, do, do primeiro libro que publicamos dele, a que é últimos Souto dos ventos, que versión, non traducción, senón versión del Bosque dos Catro Dentos, en galego, xa esgotou catro, catro impresións, ¿no? es é un libro que se está vendendo moi ben, a pesar de que se é un libro que se dudo ano 2000. O que a esconde, estamos pertinho de vender os primeiros mil exemplares. Para no vender mil exemplares dun libro, é eh, un acontecemento, porque é, é moi complicado vender mil exemplares, sendo unha editorial pequena, sendo unha editorial moi nova, sendo unha editorial que está radicada en Ayeriz, e que ten os medios que ten. ¿no? Sí. Entón, por iso, xe digo, que María Oruña e iso cúmprenos perfectamente. Ademais, tamén eh, nos queríamos traer a María Oruña a Biblioteca Galega. María Oruña é unha escritora en castelán, unha escritora asentada na lingua castelán, pero é le diguesa. Eh, nunca estivo alléa nin desinteresada na, na, na lingua galega. De feito, esa versión dos futuros 4 ventos é a autoría dela. Despois, xa, o seguinte libro, Xa foi simplemente unha traducción e xa ela xa non, xa non se involucró a ese nivel. No? Pero é así que está orgullosa de ser galega, de participar tamén na, na biblioteca galega con estas herramientas. lógicamente a súa lingua vehicular e a súa lingua literaria é o castelán. Pero para iso está a traducción. E para iso está pues, un selo comunoso bueno, pues, que, como publica en galego, pues, pode traducir perfectamente os libros de ela. E agora estamos moi satisfeitos con esta, con esta relación porque se consiguieron esas dúas cousas un poquinho. Primeiro, convertela ela nun autora galega e despois chegar aos públicos que tal vez non son os habituais na, na literatura e menos ainda na literatura galega non por nada, moitas veces incluso por prexuices moitas veces eu cando falo con, con lectores falanme da literatura galega nuns termos que eu que estou dentro que eu que levo moitos anos trabalhando primeiro como xornalista, depois como librero e agora como editor, non reconheço parecenme raros, non? A veces, non é que en galego non se publica tal cosa dígame, si sí, claro que se publica Mas, eh, 50 anos publicando isto, non? pero bueno, as veces eses prexuices están aí he mantenido a varita mágica para cambiarlos, pero sí que podemos ir capturando, por así decirlo, públicos a través de los diferentes géneros, que sabemos que hay gente que lleva a gustar leer poesía, como hablábamos antes, hay gente que te va a gustar leer cómic hay gente que te va a, a apetecer leer novelas de aventuras o novelas de detectives, y los libros de María Oruña en ese sentido pues son muy divertidos, son muy agradables, muy entretidos, sí la verdad es que, que sí no no sí que como tú bien dices a, conocíamos en, en, en castellán eh, pero por eso no que, que creemos que es importante porque una cosa de la, de la que, de que hablabas al principio de esta de esta última respuesta ¿no? eh, eh, que bueno a, a editorial aparte de todo o, o también eh, un negocio que necesitas so, so, eh, vivir que necesita que a xente que esté en ela tamén poda tener unha vida normal non vamos a porque non sabemos que non ricos non no vais a ser eh, pero no. <risa> en, y en ese sentido tamén tenéis una un figura no dentro do, do, do grupo de, de la posta do grupo editorial que, que es la, la figura de do, dos mecenas tanto de dos mecenas particulares como de, la, de las labrarías explícanos un pouco de como es esto como explicas... Eh algúna proxecto cultural ten que estar asentado nas, nas cifras, non? Porque senon mm, pasan dos problemas, se se, se mantén a base únicamente de voluntarismo, o voluntarismo ten data de caducidade como normal, non? Acaba acaba un queimado, canso desa de vontade e cambia, vén, ¿no? dedica outra cousa, non? Eh e, e despois ten, ten outro problema que é a precariedade, se, se, se te se te estableces na precariedade en que, non, como somos poucos, somos somos pequenos, isto faise má barato, isto faise daquela maneira, o que crea esa sensación de a profesionalidade que a xente percibe. Esa non xe entra. É decir que o público te xe ofrecer un producto profesional, que ofrecer un producto venga acabado, non? o que falábamos ao principio. Entón, nos, cando, cando ideamos a colección de clásicos ilustrados, sabíamos que para cumplir estes eh, requisitos non podíamos facer únicamente cos nosos recursos, ou simplemente arriscándonos, eh, necesitábamos que do outro lado houve xente que nos acompañase, non? Era inace a idea das mecenas literarias, nesa mm. doble, doble dimensión, hai librerías mecenas, que son aquelas librerías que máis traballan con nos, con día a día, é dicir, aquelas librerías onde máis doado en contra nosos libros en ter que pedimos, en de que os nosos libros están en todas as librerías de Galicia, moitos, lóxicamente, por espazo, pues non os tenen ali, tenen nosa pedida distribuidora. Estas librerías mecenas así que coigan un poquinho máis que o noso catálogo este ali, non? é decir, que si entras pola porta de Pedreira en Santiago ou entras pola porta de Cartabón en Vigo, entre outras moitas, pois que saigas que aí os, os libros van estar non nosos, non? dan estas librerías mecenas apóñanos nese sentido, no sentido de que hai unha stea de correspondencia de apoios mutuos, non? E despois estamos mecenas particulares que son xente, casi sempre, este último, no libro de Heidy, casi foron, creo que foron 75, eh, que son persoas que, que lógicamente xa nos acompañan e xa nos apoyan desde o principio, e deso que fan, eh, adiantan un dinero, neste caso son 60 euros, e con ese 60 euros garanten que van a recibir o libro mmm, do que son mecenas, neste caso o último foi o Heidy, an, anteriormente foi unha noite na Perenda Vía Láctea foi o Frankenstein e foi Vidas Imaginaris que foi o primeiro desta de coletiva. Então, por 60 euros reciben ese libro. Reciben outro libro da nosa, da nosa editorial. Reciben eh, un póster exclusivo reciben unha lámina que fixo ilustrador reciben postais, reciben marcafollas reciben eh, información privilegiada de como se faz o proceso e a verdade que mmm, o boca a boca funciona, é decir hai moita xente que empezou, empezou el, e agora xa está el, o irmán, un primo, etcétera, e estamos cada mes máis perto desa cifra mágica que son os 100 mecenas, que nos nos permitirían asentar completamente esa colección, é decir que nos cada ano podamos contratar un ilustrador de prestixio, podamos contratar o mellor traductor posible cada, para cada libro en concreto, e traer estas edicións que, modestamente, penso que que era moi ben en caquela biblioteca, no Entón, eso investimento dos mecenas facendo estes me libros, se a ti me guste concretamente un título, pois pues, sae bastante rendible, ¿no? Sí, a verdade que que é unha iniciativa, ¿no? Mo, moi moi recomendable porque moitas veces hai xente que non sabe, ¿no? Porque claro, non falamos de de pues eso parece, ¿no? Que sempre falamos de, de moito dinero para para quando, eh, bueno, eh, saber, ¿no? Que desde o, o o máis pequeno tamén podemos pues apostar por por a cultura, ¿no? Que en este caso os, os mecenas es eso, é es unha aposta por por da altura de... no queremos robarte moito máis tempo, pero sí que queremos eh, facer eh, un pequeno... A ver, encantado contigo, así que... Ah, vale. No, pues, no problema. Pues, <risas> en ese sentido, perfecto. Nos no tamén, eh, queríamos facer un pouco... Vamos a... Esto ya eh, sí que vendo un pouco... Eh, hemos, pois, pues, aí estado mirando libros, eh, te comentábamos antes o, o de Clover, pero sí que, que queríamos de, de, a, de alguns libros que nos vamos a deixar moitos, evidentemente non, pero pero sí que hay tres, tres libros sobre todo do, dos, dos de los de, de, de los que nos, nos gustaría hablar no porque fallábamos esto a, a principio ¿no? de, de que notamos no como como a, a mayoría dos libros de que nos hemos podido ver un poco teñen esa esa parte no eh, la belleza tanto interior como exterior eh, también allí hay, hay para nosotros eh, estamos hablando de tanto teño dereitos como anenado dos vestidos anado vestido de flores porque bueno, hablamos ahora nos falas un poco de, de cada uno, un, pero dos libros que que que amáis de que de lo que cuentan eh, muy conectados a, a la actualidad en el sentido de pues eso, ¿no? Cuando falamos del la vestido de flores, porque porque es un es un libro, ¿no? de, de para para qué va un poco también para, para apoyar en este caso a dar a conocer lo que es el, el asperger pero también apoyar a, a la gente que, que, que está, están estánballando en este campo y luego lo otro que es también eh, muy diferente pero que es la, que es el de teño de dere es que, que un poco no promovido por por la gente de esculca no queríamos un poco eso no la, la, la importancia de también estar conectadas pero realmente porque esta ya no es una conexión de decir a editorial quiere estar al día sino estar al día y estar a pe de, de rua. Si, sí, eh no pasa, non dereitos, unha, é unha proposta de Esculca uh -huh. es decir, eh, a xente de Esculca che da nos, coa idea de mm, buscar o xeito de difundir toda a filosofía dos de dereitos humanos entre os máis pequenos. Eh a nosa proposta foi esta. Es eh, Miguel Robledo compón este libro, que é un libro informativo, ¿no? como se chama a tecnicamente estes libros que son, son libros son libros infantis, pero non por ese que non son de ficción, non contan unha historia ou un conto, uh -huh. non, si, sin que informan de algo. Este caso que fixemos foi escolex un uns dereitos que consideramos que son os dereitos humanos así máis importantes, que debe ter en en, en conta un, un neno cando cando empieza a desenvolverse a súa consciencia, ¿non? Es decir, este libro está pensado para primeiros lectores, incluso xa ISO 6, 7 anos cando cando, bueno, pois pues, todo recordamos que a partir de ese momento cando nos lembramos das cousas, ¿non? Antes tamén decidimos Que en gorbo, que fixe, é, anos, sí. eh, este libro está nesa fronteira, que a noticia é consciente, por iso eses delitos son, son moi directos, son moi claros, e están acompañados de ilustracións moi chamativas que atraigan, lógicamente, a atención dos, dos máis pequenos. A verdade, estamos moi satisfeitos, porque penso que esos libros deberían facerse máis. Sí. Non se son moitos libros desses, menos en galego. É eh, coido que son moi interesantes. Ás eh, veces hai que encontrar o tom, os temas valen pro mesmo, ¿no? pero penso que esta maneira é unha maneira moi útil, moi eh, práctica, de achegar aos nenos por o seguinte, por como son libros que casi sempre se leen en familia, ou en todo caso, leense entre adultos e pequenos, tamén fan que os propios adultos se xamos conscientes a veces destas de cousas, neste ¿no? caso, por falar concretamente dos dereitos humanos, a veces os adultos esquecemos os dereitos que temos, estamos tan sometidos a outras cousas, a outras obrigas, a outros impulsos, a outras dinámicas, que non reflexionamos nisto, e que está no alcance de calquera, calquera por abrir un Google e mirar casi son os dereitos humanos pero non somos conscientes disso. E, e con estes, con estes eh, modelos de intercambio non estamos notando, hai moitas familias que nos adivinixan e dicen, ah, gracias a este libro, recordé que, que efectivamente existe este dereito, ou no, pensaba que era desta de maneira e desta de outra, ¿no? entón, nese en sentido, estamos moi satisfeitos. Outro libro, a intervención social é un poquinho distinta, sí. porque efectivamente o libro nace da, da proposta dun autor, que en este caso é Manuel Fontenoura, é ele, cando, cando nos dice que quere publicar este libro, que nos pide, que ainda que sexa da parte que a el toca, pois que cree que o libro sirva para colaborar con dúas institucións concretamente que se dedican á integración de de de persoas, pois neste caso con TEA, ¿no? Con TEA so, eh, no, no caso das das das dúas eh, institucións que, que reciben ese ese a maiores cando que paga o prezo do libro Eh, encargación e integración xeral de, de, de persoas con diversidades funcionales. E a verdade é que, lógicamente empata moi ben coa propia historia. Como dixías, a nena de Bustida Flores sí que é unha novela, sí que é ficción, pero o protagonista é unha nena que ten poder Entón, toda a historia conta, pois, pues, a normalidade, porque, ao final, é unha vida completamente normal, dunha nena con como entea, non? que lógicamente ten os condicionamentos distintos, pois pues, a, a outras a outros nenos e nenas, né? Entón aí aí o, o, o nos parece dicilo o que estamos notando como feedback, por un lado, efectivamente que á xente lle apetece comprar o libro, léolo, desfrutar dunha de historia, porque é unha historia nobelesca, chea de aventuras, de de enrura, de emoción, pero bueno, ao mesmo tempo servelles para colaborar con esas institucións, e tamén notamos, xa por parte das familias de persoas con Asperger, que se senten identificadas sentense se, se, se valoradas, ¿no? Es decir, muchas veces, determinadas diversidades funcionais pasan un poco desapercibidas entre anormalidad, entre aspas, ¿no? Es decir, que eran como invisibilizados. Entonces, de vez en cuando, sentirse protagonistas, gusta eso. Entonces, son los máximos propagandistas del libro, ¿no? Son las personas que, que se identifican con la nena, con Dania Victoria, son los máximos propagandistas del libro porque se ven reflectidos en él, ¿no? La verdad que, que sí, que... que que a, a agradecer, ¿no? Este que que, que este tipo de, de, de, de propostas y bueno, eh, te te decíamos tamén, ¿no? Que tenemos aí, pois pues eso que a editorial eh, tamén eh, teñe unha parte que que bueno, na, no no es sé que si nos encanta os libros, non no sei sé si se está notando moito en general, non? Pero Sí, sí, a verdade es é que me gusta. <risas> E vemos aí no esa, esa, esa parte tamén de, de, de la banda diseñada ¿no? en, este, en este caso, Dirixida Público Infantil y bueno, hai varias obras Pero a nosotros nos hai chamado moito Atención E nos parece unha aposta Desde o humor e tamén desde a comunicación que es la, las aventuras las aventuras de Mariña, ¿no? Un personaxe uh -huh. a verdade que, que conecta desde desde a páxina 0, di, di, diría eu, desde a folla cero prácticamente. Sí, eh, no sé, se ese libro que xa xa ten cous volumes, é sí. unha aventura de, de dous volumes, que además aínda non está concluído, es pode haber unha terceira parte, se o público asía demanda. E nace esa, esa, esa mm, historia nace a través dun programa que que fixo Xacobeo, que se chama o Xacobeo, uh -huh. que que facía era patrocinar proxectos Bueno, para pues, proxectos que son custosos que realmente pois pues, sería difícil que saicen sin ese compromiso público, ¿no? Tiña que ser neste caso pois pues, tiña que ser algún tipo de iniciativa cultural que tivese o Camiño de Santiago, experiencia sacobeira como base. En este caso, bueno, pues o que fixemos foi ambientar a historia na Vía da Prata, que como sabe, se eh, había que te conecta a eh, Santiago pois pues, con Extremadura, con Andalucía, no, a través da da provincia de Ourense, que aparte que nos, como allarinos nós nos tocaba, né, ¿no? porque había de prata, chamase Ría da Prata a miño oficialmente. Uh -huh. Esa ruta pica atravesa a comarca de de Allariz-Maceda, né? ¿no? Entón a primeira historia nace nace de aí, pero a partir de aí Luis Carreira e Simón Blanco, que foron os autores da primeira parte, pois pues, un pouco viraronse todos, no, porque o normal decidió que se facera unha cousa mentado no pasado que hubese peregrinos, non sei que, pois non, non. E o que diceron foi un futuro, un um futu um futuro non, un um presente distópico, non dixe que era un futuro, foi un um presente distópico, suponse que no 2008 marchou a electricidade no mundo, e a historia, pois, conta que pasaría en ese caso, non? Se marcha a electricidade no mundo, hai uns personaxes, Marinho un deles, que son como portadores da de luz, decir que son eles capaces como de, de producir electricidade, e a partir de aí, pois, unha serie de aventuras completamente prepirantes, non? É dicir, xa no primeiro volumen esa, esa acción era continua, eh, posteriormente non, non era capaz de grabarlo a lento, lendo as páginas, pero xa na segunda parte que é Bulleira, ese xa é moitísimo máis, non? É dicir, na, na primeira parte a ambientación era na zona de Lleris Maceda, agora na segunda parte xa está na zona de Xinzo de Línia e Eberín. Pero así es muy aventura, es decir, salen dúa para meterse noutra, ¿no? Es decir, nas 96 páginas que tengo o cómic, un, un estaba constantemente perseguido, eh, ameazado, pelexando, eh, de repente que parecía que iba a ser unha cosa acaba sendo outra, era unha historia moi divertida, como ben dicías, e sobre todo unha historia moi ben dibuixada, ¿no? Nesta sí. segunda parte, xa, además de Simón, entra Ignacio Hernández e Miguel Robledo, eh, de verdad de que a primeira, penso que estaba moi ben xa a nivel gráfico, pero penso que nesta segunda como que está todo muitísimo mellor, no, a ser que a veces pasa, ¿no? decir, a, a segundas partes a veces empezaron a primeira, pero outras veces como que a enbelecen, no, como que de repente agora xa está todo muito máis no seu sitio, no. E penso que neste caso eh, a historia vai en progreso, mm, asistimos a como a personsaxe Mariña vai enmedrando física e eh, mentalmente, e isso creo que incluso se transmite na propio Deus, no, como que esa esa mirada dela se vai perfilando a través dos dos trazos de, de Robledo Blanco e Hernán Te queremos hacer una, una pregunta a, a, a ti a nivel pe, un poco pe, personal, a nivel personal desde trabajo, evidentemente, no no, no no no te asustes, por eso es eh, pero porque bueno, eh si, si de por sí eh, eh, eh, desde desde fuera nos parece muy muy complicado eh, eh mantener eh, dirigir una una editorial ti amáis, eh, no, no no es que estás eh, editorial, eh, suponemos que de algún modo también eh, teniendo un hoyo en toma de la librería, pero, pero amáis a la de eso eh, estás en Biosbardia estás en Dubidad Galego estás ahí eh, un poco también en Revista de Luces, ahora vemos hace poco que, que también te han hecho dentro de, de, del padroado de la Fundación Eduardo Blanco amáis seguro que, que, que, que, que tenéis una vida, eres una persona ¿cómo se hace todo eso César? Sí, de feito, ¿Eh? cando acabo con vos teño que ir facer a comida, é teño unha vida, teño unha vida, unha vida bailea brigas domésticas como todo o mundo. A ver, supoño que, que, que a xente que me coñece me definir o mell camiño. Penso que eu teño para as cousas que me gustan teño ter tan capacidade de traballo, tan capacidade de organizarme. Eh, son unha persoa que desde desde moi pequeno tivo ínteranzas un pouco distintas á da maioría da xente, né? É dicir, a outra xente ¿no? pues, que le apetece non no lle ser pois é xotamente isolecer, desfrutar, sentarse, contemplar. Eu son un pouco furafollas, a miñe cústame un pouquinho estar sem facer nada, non? E as cousas que me gustan facer pois son esas que ti dicías, non? A miñe gusta moitísimo xornalismo, gusta moitísima literatura, gustame as poucas cousas que sei compartirlas, non? Eh, de ahí nace Diosbardia, de ahí nace Dúbidas do Galego, de esas ganas de compartir, non? Eh, de, Despois de anos de, de, de facer determinados traballos pois pues, a mí me ameteciou de compartir. E eh, eh, sobre todo, moitas veces... Ocupar aqueles espaços que a mí me gustaría que ocupasen outros, o eu sea, a mí a min me gustaría ser máis autor gustaría ser máis lector de dúbidas do galego. De feito, é. pois ultimamente estou publicando menos, porque xa deixo caer outros. Afortunadamente hai outros espazos que van resolvendo esas dúbidas, ¿no? En E no caso do Bisbarde pasara mi igual, decir, eu, cando empecé en Bisbardia, votaba en falta, por exemplo, crítica, crítica en galego, ¿no? No que había moita reseña, había moito resumo de libros, pero non había crítica. Que a crítica ás veces é positiva, pero outras veces é negativa. Entón Eu pensei, bueno, pois, pues, se non o deixo por aí, igual o teño que facerou. E por iso nace, nace Diosbarbia. Son proxectos dos que estou moi orgulloso, dos que estou encantado que me pregunten, e que un pouquinho me axou a complementar o meu trabalho diario. Eu, insisto, son de formación xornalista, entón, bueno, na edición, pois, pues, lógicamente esa a faceta non a podo levar a cabo. Entón, bueno, pois, pues, ter a posidade de que Diosbarbia, pois, pues, facer unha plataforma de xornalismo literario, pois, pues, está moi ben. Traballar con luces que é unha revista dun prestigio creo que indiscutible pois pues, está moi ben e despois nas outras cousas que van xurbindo bueno, pois, a chegar un poquinho a miña experiencia o, o, unhas poucas cousas boas que ten facer anos, perder pelo e gañar canas <risas> e que tamén gañas experiencia e eh, bueno, pois podes quizáis, pois contar cousas que hai 20 anos ou 30 anos eu non podría contar, non? en entón, ese sentido, pois, pouco máis non... xa che digo, non non é algo que, que lle a máis importancia que ten Pero a mí sí que me gusta eh, poder ter tempo e capacidade para facer tamén estas cousas, máis alá do meu do meu diario e polo que me falo. Vale. No non queríamos eh, ir, irnos eh, sentamen eh a procedendo un pouco a a, a cos la, la editorial, non? En decir eh a, a, de do, do, do libros e eh, para no sé eh, que que hemos eh, ese o conocíamos incluso antes de saber que íbamos a hacer una entrevista a, a vos o a la gente de la uh -huh. editorial y eh, eh, que la verdad eh, que que ainda que, que ya bueno que es de 2017 no eh, que, que no sabemos uh -huh. pero que, que pensamos que ya va por la carta o a tercera er, er, reimpresión estamos hablando de aldas de la galicia pequeñinha eh, la verdad uh -huh. eh, que que nos a, a nivel ya personal de eh, y no, no, no, no somos eh, el, el público al que se supone que se dirige el público, Pero la verdad es que agradecidas porque, en, en serio, para la gente que nos escucha, eh, si se puede atopar a, a, a, a, a todos los que estamos hablando, ¿no? Pero este libro es un libro que, que creo que, que está muy bien para toparse de una forma de todo eso que se llama, entre comillas, o, o ser galego, pero pero de, desde una parte de verdad, ¿no? sense se exagerar, siempre... No, desde una parte de, de, de histórica, una parte de viaje, una parte de, de, de historia, de lenda... A verdade é que nos parece un libro moi... Ancara, os libros non son redondos, no? pero un libro moi moi redondo, a verdade. Si, sí, ademais o Atlas é como... como... <ríe> Fala-hala do, do, do horror, non é redondo que veño no, moi back. Si, sí, a verdade é que é no, un libro que de, de momento segue sendo o libro máis vendido, eh, de aí Oruña casi, casi pillando, pero bueno, de momento ainda, ainda segue sendo o libro máis vendido entre os mozos. E un libro que, como dixías, ti, sí, Decir, nace, quizáis, pensado pro público máis pequeno, para que os nenos descubran un poquinho a identidade de galega de unha manera ampla, de unha manera casi enciclopédica, mm. pero que está cautivando tamén moitísimo a xente adulta. Non se sé se si o libro vendémolo moito para xente eh, que visita Galicia ou que marchou de Galicia de moitos anos, ou, ou incluso para persoas que, que teñen unha idea de Galicia moi, moi baseada, mellor en tópicos que responden a España. Entón, eu recordo na, na librería non se en a de vir unha persoa que nos dixo que este libro eu quero regalar a un amigo meu que é brasileiro que cada vez que fala comigo insiste en cando me meto a toureiro porque ele está convencido que, que en Galicia somos todos toreros, en vez ver que é mostrado Galicia non ten nada a poder con outros tópicos justamente vemos os nosos símbolos no eu creo que este libro sí que que, que consegue transmitir iso creo que, que o acerto que é moi visual é sí. moi pouco texto é moi elocuente, e depois creo que é un libro antes, antes o principio da conversa falaba de que nos queríamos ser un editorial actualizada, no, é dicir un editorial mm. que, que crease con tempos do noso tempo. E penso que este libro é un dos mellores que gardaron, me porque entende moi ben o tempo de hoxe. Non so que non queremos hacer un libro que xa che resuma todo, que cheira todo masticado, sino que sexa como unha de porta aberta a que ti busques completar a información. Nós, por exemplo, hai en ese libro unha lámina de personaxes célebres. Non simplemente damos o nome e a profesión. Se despois te interesas saber quen era Isaías Pardo, non te falta que nos che poñamos ao no libro. Claro. Si, sí, entras na internet, ou vas a na biblioteca e aprendes que nereis a diversa parte, non? Eh, como ese, hai miles de xemplos no Atlas. E, de feito, falando con profes que usan moito no no seu día a día, algúns dicíanos que, que con este libro, se quixera, podria ter coberto todo un curso académico. É yeah. dicir, dame, dame perfectamente, tirando de cada fío, para, para facer unidades didácticas de moitísimos temas, non? Entón, iso a nos, como neste libro de máis, eu, aparte de editor, son coautor, como xunto con Jorge Campos, a verdade é que estou moi satisfeito, non? Porque, a me, cousa que ti eh, Imaginas cando, cando ideas un libro Pero a, a cantidad de xente Que que, que, que nos ven con o libro na man Orgullosísimos, entusiastas Menos, menos que o mellor xa, xa o regalaron cinco ou seis veces Que falábamos antes De adultos de fora que, que, que aprenden Que galicia gracias a este libro, etcétera A experiencia é formidável E de feito, vou xa dar unha, unha primicia pro programa Este ano, o 2022 imos publicar dentro de ese, de ese universo creativo do, do Atlas da Galicia Pequeninha, imos publicar a historia da Galicia Pequeninha. A que ven? Que con o mesmo, mesmo modelo, con base de láminas, moi visuais, con pouco texto, imos, por así decirlo, percorrer os, os momentos históricos máis destacados de Galicia. E esperamos que, bueno, pues que a xente que lle gustou o Atlas, que docente que que solamente le interesó una parte de Atlas, bueno, porque sus intereses lógicamente son los que son, pues en este libro pues que, que encontré, bueno, pues esa continuidad. Eso conocieron un libro un poco parecido, ¿no? que, que van a disfrutar los nenos especialmente, lógicamente. Claro, sí, sí. Pero también los adultos. Pues no no por nuestra parte agradecidas porque non somos de, de esa parte de xente que leva moi pouco tempo vivendo en Galicia, que moitas veces os, os tópicos eh pues eso te te acababan marcando eh, para para nós, por eso todo decíamos, ha eh, sido una, un áxegamento moi É moi, é moi xinxelo non? desde desdenhaha forma moi visual que tú que tú comentabas eh, Bueno non pues non no, non queremos queremos que, que pos meter ya casi má os grelos e as patacas e a todo o tema de, de a cocina pero si a principio falábamos do do que, do que non non non é a, a, a, a, a ira e pensamos que despois desta de conversa a xente ya se pode facer un pouco a idea de que do que sí que es se pretende ser. Eh, vos falabais, ¿no? De faláiseo quando definise a, a editorial, que que en un primer término vos sois lectores antes que uh -huh. antes que ser editores, non? Si, si, si, como como leitor, eh, como persoa que que Sonia eh, que é tamén directora da editorial, que que Sonia, César e o equipo de de Aira para, para os próximos anos porque ahora ya pasais esa parte que es siempre la, ¿no? Porque parece que os primeiros cinco años Siempre son isa gran prova, ¿no? En decir, pero vemos pues, que estáis moi vivos E eh, eh, eh, que esperais de, de, de, de que soñáis para, para editorial. Mira eu, oh, teria moitos soños, eh. meso, eu moitos sueños de de a mes eu moi soñador, <risas> estou <Eres> moi <activista, risas> pensando moito a longo, a longo prazo, demasiadas veces, pero un, un dos sueños que sí que me gustaría levar a cabo con con Eira é conseguir romper trenados tópicos, ¿no? A veces eh, en relación coa lingua galega estamos no efeitos ou non, non se pode facer tal cousa, non hai público para tal cousa e iso vale facer e vai fracasar, non? E non queremos, pois, seguir rompendo ese tabús, non? E o meu sonho seria que dentro de cinco anos eh, por fortuna eh, me volves a chamar e me preguntas, pois dicir, che, pois mira ese tipo de libros que a ese momento nunca se fixeran e que se dicía que en Galicia non podían funcionar porque non había público suficiente, porque non había masa crítico porque non había interese, nós buscamos o efeito de que funcionase, non? Es decir, ese sería un Un dos moitos soños que teño é eh, traballaremos efectivamente con Vendis. Agora o proxecto está consolidado, o proxecto está funcionando ben. Esperemos que todas as dificultudes cósmicas, ¿no? Me eh, sí. eh, falo, falo, neste caso de pandemia, eh, cambio climático todas mudas, nos permitan traballar en eh, un ambiente más ou menos estable, pero se conseguimos iso, pois pues si sí que ese sería un soño, un soño maravilloso de cumprir, ¿no? decir, determinados determinados libros Que, que, que a nos mm, temos aí na cabeça, no? un pouco o que pasou con Ómega Rosa, que a primeira vez que falamos de Ómega Rosa, dixiamos, uff, imagínase o Ómega Rosa en galego, uff, que pasada, pero, uff, son moito centas páginas, hai que pagar a tradición, hai que pagar o seu de Humberto Expo, hai que fazer un libro moi bonito. Claro, o sea, parecía que imposible, e, ¿no? al final, aí está. Pois pues, espero que, que, igual que sucedeu con este e con outros libros, pois pues, no futuro... Eh, cumplamos eso. Pues eh, desechando que os cumpláis, ainda que pase como dice Mariña, que, que os quedéis eh, nos quedemos por lo que sea en luz, bueno, pues sí, sí, sí. tornaremos a hacer libros como se facía en la, en la antiguedad, ¿eh? ¿no? Es decir, desde... desde, desde... Que, que, para, que para eso también están, ¿no? Pero bueno, un poco, la verdad, que, que muy agradecidas de poder compartir con, con vos este este rato, de poder seguir aprendiendo de libros de literatura, de poder seguir aprendiendo de, de Galicia. De verdad, de, gracias ti personalmente, gracias también extendidas a toda la gente, al equipo de, de editorial, eh, por no si a ti quieres engañar cualquier cosa, encantado de que os hagas. Eu, simplemente, mm, darbo las grazas, a verdade que mm, non, non, son, non, non vais pensar que son moi peletillores. De, de, de feito, tiñe fama de ser máis ben ao contrário, de ser rácano cos, cos chafagos. <risos> tiñe que reconocer que foi a mellor entrevista que me fixaron na vida, estou moi satisfeito. Da gusto, da gusto encontrarse con alguien que conhece tan ben o teu traballo, que o aprecia e que o comenta contigo desta maneira tan natural eh, eh, tan ampla como fixeches. Así que, muitísimas grazas, parabéns polo teu traballo, simplemente, bueno, pues, ya, a xente que escoito teu programa, que esperemos que, dentre de todo o catálogo de aire que penso que é bastante variado, cada vez máis numeroso, pues encontre ese libro ese libro especial, porque nos confiamos moito nisso de que hai un libro para cada lector. Seguro que sí, seguro que lo van a topar, e, bueno, eh, gra gracias a ti, porque a entrevista está ben, porque, porque tú o, o fais moi fácil, de verdade, que moi sincero, Eh, bueno, nos, nos veníamos con la... Comenzamos a entrevistas coitando a la ELO eh, Nos vamos a ir para que para no Sí, te reconocemos que la ELO estaba ahí Sí que es un referente, pero pero no en tanto Pero la verdad es que esta última con la que nos vamos a ir Nos vamos a ir con con Chico Buarque Nos vamos a ir con un... Bueno, podríamos decir es que, claro Chico pasa un poco como composta editorial Escoger un tema, escoger un libro es muy complicado Pues esto es lo mismo Muy complicado Pues bueno, lo que tenemos, nosotros nos hemos dejado de llevar un poco por también, o, o, as, o eso que dicen, o, os algoritmos y, y, y ha salido este este construcción de de, oh, chi de Chico Buarque eh, eh, con él, eh, te despedimos, eh, agradecemos de verdad eh, que para lo que creades aquí aquí estamos, que vaya muy bien, de verdad, César, gracias. Muchísimas gracias, un apartamento grande. Os sapoconchos, os sapoconchos, os sapoconchos, os sapoconchos. Esta é unha radio libre A Calimera Amor daquela vez como se fosse a última Beijou a súa mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse un E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados Morreu na contramão, atrapalhando o sábado Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir Pai Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir As dames pingentes que a gente tem que cair Vai moi vexe mí Vá Esta é unha radio libre A Calimera Table Estamos aquí nos sapoconchos o magu, magazine o matinal da, da Radio Calimera eh, En estos momentos, eh, bueno, acabamos, acabamos de escoitar eh, un tema do, do siguiente invitado Bueno, do grupo do, do siguiente invitado Un tema, bueno que é unha, pode ser tamén carta de presentación, pero un tema que é Give Me a Signal, eh, desculpare eh, o meu inglés, eh, pertenece a, a Día Trío de, de Narci Rodríguez, eh, precisamente el, eh, Narci Rodríguez, eh, xa no, nos acompaña aquí o nos sapo conchos, eh, o primero es darle as gracias e eh, eh, a a Mo, mo a tarde, Narci. Mo tal, como vamos? ven pues la verdad es que aquí descubriendo que también se puede hacer música brasileira ellas esta fusión de, de músicas en galego ven es una cosa que reconocemos nuestro el nuestro de, de desconocimiento eh, pero o agradecemos ¿no? que, que también sean otros sonidos otras mesturas eh, un poco como Non, ah, onte estrenabais o último, eh, la verdad, dos, dos vixiantes Como ha recibido a xente este novo, este novo single do, do, da inversión no valeiro cuántico? Bueno, a verdade que a nivel, a título máis persoal Ou a título máis eh, <ríe> casi endogámico ou uh -huh. especializado Pois pues moi ben, tanto por, por a xente do eiro musical Incluso dos vixos do, do musicais, dos deseños e todo isto pois pues encantados, bueno, pero nos, de alguna forma, bueno, temos como unha condena moi afectada no underground e facemos as cousas defendendo outro punto de vista que non ten nada que ver co comercial moitas veces. Si, sí, eso es, supoño que que dá liberdade, pero de ta, tamén fai que as cousas custen custen máis, non? Supoño. Bueno, eh, eh, a ver, a verdade é que vendo así como se está establecendo todo unha forma tan, a veces, corrupta, ¿no? dentro mm. de todo, ¿no? de, desvirtuado todo, pois pues realmente o, o vemos como unha liberación, e aí daquero que, de alguma forma, os artistas non se que a que punto queren chegar, e nos queremos chegar a un punto que realmente expresarnos libremente, sin ningún condicionamento, sin ninguna pretensión. Se pode dicir que ti e o grupo en, eh, da, da trío <risas> hacéis o que quedes totalmente cada vez más totalmente totalmente la única premisa bueno aleta la música no decir, buscar claro. hace mejor no en mi nivel de existencia pero sí que, que manda a música que mande a estética ya nuestra propia ética ¿no? por lo que hemos podido leer un poco sobre sobre ti y eh eres un amante de de sempre da, da música brasileira, a, a máis has tocado profesionalmente non só en Portugal, sino tamén en, en Brasil, pero a mais, a máis eres un estudioso en general do, da, da música, non? Porque despois tamén no campo de de o jazz, que é onde máis pensamos que se te coñece, tamén por aí sigues investigando, non? Bueno, digamos que eh, hai moitas formas de de velo, non? Quizais mm -hmm. son unha persoa moi inquieta E sí. pode ser visto como unha virtude, unha virtude que, bueno, sempre vas a estar picando de aquí e de lá Pode ser todo, mellor que nunca profundizas en, en todo Pero, bueno, de estudios, por suposto, son cantante de jazz E, uh -huh. bueno, tiven a sorte de, de vivir en Brasil prácticamente cinco anos Ali tamén completé moitos estudios, moitas, moitas, bueno, por pues, moitas actividades Arredor da Universidade ali e de traballar tamén a, como músico ali en, en Brasil e Portugal, por suposto. Eh, vemos eh, que, en, que en realmente po Poco tempo, é eh, dicir eh, o, o grupo, ¿no? de que, que so, formáis os tres eh, os tres músicos, é dicir eh, eh uh -huh. sa sacastes reflexións en, en 2020, non? Eh agora ya en el impresión Novaleiro Cuántico en, Nova en dos, 2021, eh sup sí. suponemos que y en un mes sacamos outro. Así, a ah, sí. ah, esta aí, sí. ahí... wow. Sí. E xa estamos, bueno, xa está, xa está prácticamente, bueno, o disco xa está feito, estamos ahora con trámites e burocracias e todas estas cosas maravillosas que teñen o final das grabacións, e eh, xa estamos con outro disco, xa estamos con moita ilusión tamén en tocalo, que o que máis nos gusta tocaro e xa tamén, digamos, que estamos tamén xa, eu estou componendo cosas para o cuarto disco, e esto ten, bueno, pois pues, máis ou menos é o noso ritmo é que queremos establecer, é unha, bueno, unha viaxe que nos proponemos a nos mesmas, mm. e é tan nutritivo que en ningún momento pues, queremos quitarle a man, porque os discos son, creo que eso de unha forma se desreflexa, na nosa música eh, o noso proceso é moi limpo, non, non, é, non ten unha carga de, de estreses, de, de correr de malos tempos, facemos as cousas cando queremos, como queremos, sin esperar nada máis que a nosa, pues a nosa, bueno, cada vez estar máis formados como banda e flipar tamén cos pues, posibilidades de, da, da, cando o ser humano se arrumpa, non? É dicir, vai máis a la de un mesmo, non? Eso é xeñal. So se Sus, escoitándote e vendo a producción, non? Esa, esa esa creación, eh, suponemos, non? Que, que este este trío que, que realmente le vais pensamos pouco tempo eh, en xuntanza, no? A decir tanto ti como Ilmarto como Zalo Rodríguez, eh, habéis, eh co co Conxenado con con xenado ben, abéis conseguido unha xuntanza creativa interesante, non? Sí, sí, a veces ainda o día como en todo acto de amor ¿no? Ainda ese sí, sí. día que, Dios mío, que que maravilla, non me equivocoando. Bueno, hai veces que as cousas caen moi ben e digamos que tivemos sempre, bueno, temos te por supuesto un proceso moi eh, ecuánime, moi igualitario, eh, eh, en ningún momento nos utilizamos os uns aos outros, e realmente, nós todos estamos aí impuxando por pues, fazer melhor música. A parte disso, bueno, pois, pues, claro, estamos facendo máis amigos, eh, estamos facendo máis encontros entre nós, e vai todo, pois, pues, realmente, genial, sempre sin... sin... Bueno, sin este en que en que non nos vimos moito, me explico. nos vemos, digamos que sempre unha festa, unha alegría e unha pasada e, e ensayar un pouco que que porque estamos sempre traballamos dende o estudio por pues realmente foi maravilloso, son, son increíbles persoas estos dous e son, son musicazos terribles tamén. A verdade es é que a, a cousa eh, tú tú le vas má, má, máis de dous décadas eh, facendo facendo música desde que salistes de, de de de de Noia, eh, bueno, desde que saliste, non no sabemos se si salistes, pero desde que digamos arrancastes por por as as, as ruas de de de Noia, eh Pero en algún momento desta de de carrera narci, é de dicir, ou estes dos últimos casi já tres anos, en algún momento podías imaginar algo algo así? Sí, sí, por suposto. Pues, de, sí. de feito, e poden pues, xo moitas persoas, na última década, pois pues, entre unhas cousas e outras, pues, foi un, o que se dí, un side-man, ¿no? un acompañante, uh -huh. esperaba aí moitos discos, moitos proxetos, moitos no jazz, bueno, moitas cosas, Y realmente, y acompañé a, bueno, a amigas y a fantásticas artistas Y paseí uno genial, con eso no hay no es que en ningún momento Diga, me arrepinto de esto, eso no creo que Pero digamos que yo concedí que dejé muchas cosas atrás Para, para hacerle oco, a poder planificar un trío como era trío Y poder gestionarlo todo Y, y, y darle una preferencia energética o, o, o eh, emocional también, ¿no? E incluso de tiempo, ¿no? a A un proyecto, no, es no, realmente es pues, eh, eh, eh, algo muy concedido dende no fue una cosa, ah, nos juntamos a que guay, no, es sí. que el primer disco fue todo nos encontrábamos, llamamos y mira, vamos a grabar esto e a partir de aí surgiu unha maxia, pero pero realmente eh, era, era algo que me apetecía un montón e que nos últimas nos últimos 10 anos, por inercias e dinámicas, digamos que non atopaba un pois pues, un noco porque cada vez me enchavaban de máis cousas de como acompañante, máis cousas e te vas liando e liando e cada vez conta pasamos anos. E pensei, mira, teño que pagar con esto este con isto para dedicarle un poquiño a esa inquietude que teño de, bueno, que un estilo que me gusta un montón porque realmente No, no, no creo que hagamos ningún estilo en concreto, mm -hmm. pero digamos esa zona de la música que o groove o beat a uh... Bueno, redman blues máis infesionista música máis electrónicaent aquí estamos pues, xa con tres discos y os que quedan porque si nos, nos vamos como un tiro sí porque máis tú eh, bueno vimos aí lendo le, le, un poco decir de, de todo no eh, beatboxer vocal coh locutor actor de dobrache gua eh, wow. <risa> eh, <risa> o, o tú é a música eso o, o tenías o has tenido se, sempre claro tú Narci? bueno digamos que a vida a veces está unhas pequenas curvas pero mm. bueno eu xa con Pois, xa estaba no conservatorio moi xoven con cinco ou seis anos entón de alguna forma eh, en que tuve algúnas intermitencias sobre todo na adolescencia pois digamos que sempre, de algún, sempre era, creo que era como unha obligatoriedade moral non por satisfacción de ego senón porque era era imposible non velo desde outro sitio e can de veces Bueno, pues un, eu son eu unha persoa que, bueno, as rutinas me machacan, é dicir se fago a mesma cousa tres veces, a cuarta vou a fallar, aínda que se sexa meras cousas en bolsas, porque pues non me, bueno, non me concentro de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, un vai tamén atopando xano o que quere facer, tamén o que o que debe facer e o que e de algunha forma pois pues, ten, non me refiro a habilidad ou ao talento, sino bueno, que se encontra ben con esa vida e con esa con esa forma de facer as cousas, ¿no? escoitando a a, tua, a tua música, a música de, de, do do trío, no? De de da trío eh, eh, un pouco eh tamén eh, despois de descubrindo, ¿non? Que que ides do no, Donoyan nos timos a a sorte de pasar por aí algún que outro verano, é dicir de Esas, esas canciones también tienen mestura, ¿no? De esos solpores increíbles de de Noyá, eh, de esas eh, de esas ruas en una noite de de verán que eu recomiendo a todo el mundo, de verdad, eh, que e eh, incluso de outono, eh. Pienso que Noyá en outono también es una, un lugar eh, maravilloso. Sí, sí no, sin duda. A ver, no quiero ofender aos nolleses, pero realmente <risas> a música no tendes que ver con todo eso. Sí, sí. Yo creo que a mí a, a, a música en este lado bueno, está falando xa desde o compositor, non? Pois, o disco son, son, tenen unha unha acertadosi conceptual, non te vou a falar do terceiro disco, ainda, <ríe> depois xa falarei, pois faremos unha entrevista, pero sempre hai un conceito ou algo que os vincula e é unha música moi imaginativa, ou seja, non é... Uh -huh. Damos que non seja terrenal ou que non seja tan vinculada a bueno a paisaxes sonoras, non? Sino que son... Bueno, pois pues, se non valeiro cuántico, pois pues, esa posibilidad de que existen ese vacío cuántico do que se fala, a ciencia, a física, de que todo pode acontecer. E realmente, cada unha desas de cancións que dices, nada, ten que ver unha caoutra, non? E pois pues, son esas posibilidades dentro del baileiro de cuántico, ¿no? Ainda que escoitemos ahora un, un segundo tema, eh, es uno de los dos temas que te, que también que, que bueno, que también eh, aconsejamos escoitar que que tú dis, ¿no? que es necesario escoitarlo eh, entero, ¿no? que es el de pero hay, hay posibilidades de verdad en la vida de poner el contador, el contador a 0, ¿no? Sí. Eso me hago <voy> preguntas. <risa> es una gran pregunta y realmente esa esa, esa a veces Temos procesos na vida que, tanto tá, en diferentes seguidos, tanto en se, seguido máis emocional, no sentimental, e incluso vital, non? que temos unha sensación de, de génesis, non? de xénesis, de volver outra vez. Non? E moitas veces aí é onde empeza a película, en un vacío que, que realmente ven de poder estar outra vez abaixo de todo para volver a arrancar, non? Creo que é como a sensación de un de xaneiro do, do novo ano, como a sensación de, bueno, de, de, de un aval, unha cousa así, non? encanta o tempo, e tamén, pois, a veces a sensación canto a relación ou cousas así que un tenga, pois, a veces ten persoas que é como resetear o ordenador, non? Que moitas veces, si lle fai falta un ordenador, imagínate unha persoa... <risos> Sí, o sí, estaría bien, ¿no? Poder hacer eso de apagar y eh, eh, recomenzar de resetear, de sí, borrar sí. tanta mierda que vamos metiendo ahí. La verdad es eh, que, que sí. Bueno, pues ahora vamos a a, a escoltar este seguro que otra vez eh, o dimos mal que ese es Fatty Grove. Eh, un pouco preséntanos ti o tema, é eh, que te tenemos aquí que que que mejor que, que poder pre presentar o ti mismo. Bueno, joven, oh, pues genial. Eh, Fatty Groove realmente é eh, dos temas que más maceron, digamos que naceron en un contexto de estar no los streets, Fatty Groove como, bueno, pues Groove gracento, ¿no? Como una pues como una boa aceitada con unas croquetas, una cosa así que Digamos que, de alguna forma, estamos intentando encumbrar e decir que, que non facemos tamén solo... Non, non é solo música doce, non é solo cousas eh, suaves, sino que tamén nos dedicamos ás cousas máis, como podo decir, como, como comer unha hamburguesa, non me explico toda esa esa, esa caloría e todo eso. E o que queríamos un poquinho, pois, convoca a Serna con Fati E realmente, depois, bueno, pois, contar con Pablo Castaño, saxo, co, suas, co seu solo e co as suas frases, e con DJ Smith, con ndo pois. Pues, facendo traxes, nos escraches, pois pues, eh a ese fire groove que é como unha especie de manta, non? Sabes de que si o fas con, bueno, si, soul, si faz con alma, cualquier cousa vai che dar igual, se sale ben ou mal, si é igual. Si estás facendo o mellor de ti mesmo, se si estás nesse momento presente, se si estás consciente, bueno, despois hai factores externos, pero ti vas a estar de alguna forma pleno con contigo mesmo, non? Gócelo. anymore when you do it with you don't care what you do when you do it with soul you don't care what you do anymore aquí estamos contaxados que con esta con esta música que no que no que nos envuelve, que no sé, eh, que nos atrapa con este con este Fatty Group que, que acabamos de de escuchar y, y bueno, y continuamos también con con creador de, de, de, de este tema eh de, de vosotros. ¿no? Porque Narci, eh, la verdad es eh, que, que sí que tiene ahí un punch eh, o tema de eh a, a composición de los temas, eh, decir, eh, es decir, es tuya? Sí os temas son son non, non, non un primeiro balonazo son son zumiñas as letras as, uh -huh. bueno o esqueleto tampouco é definición de a de onde chegan eles onde chego eu eso non me interesa non non, non, non interesa no sentido de de, de concretalo tanto son, pero realmente son composicións miñas nacen de min e que despois de alguma forma po pues, son postas na mesa para aportarse cosas desde un, visto, un punto de vista de producción e de arranxos, ¿no? por parte deles, e de nintas. É un grupo democrático? Digamos que meses de sanos meses de xanos en de aprendizaxe, eh, como acompañante, bueno, pues un aprende tamén que creo que é moi importante tra tratar as persoas con maior respeito e con maior agradecemento pelo feito de estar aí bueno, loitando contigo polo mesmo e no caso de ser as túas músicas Eso, eh, tan digno eh, que intento que tengann que tengan a mesma relevancia o os mesmos poderes dentro do, dentro do proceso, por suposto, por suposto. Eh, comentabas que que no es una cosa de, de grupo que de de, de a que dice un día aquí coincidimos, aquí nos nos juntamos, pero pero ti eh e Imarto e eh, Izalo eh, en algún momento ya ya o coñecíais o, o la experiencia eh es nova o o non? Realmente eu e Imarto Estamos estamos acompañamos durante unha época a García Antsi sí, E ele estaba baterista, eu estaba de beatboxer Como, bueno, como vocal effects e tamén como baixista E conhecímonos alí empezamos tamén, bueno, de pues, alguma forma a plantexar inquietudes comuns Ver ver que tiñamos, bueno, pues moitas pues, pues, ganas de facer cousas dentro do mesmo sitio E eso xuntouse... Bueno, después conocimos a Falo como irmán también de Guille, que era un guitarrista de la, la cruz de García M. Sí. Me dijo, mira, o, vos, o meu irmán, o vos, vos adonde, o sea, o que es totalmente obosa onda, ¿sabes lo que paséis? Y llegamos que nos juntamos así un poco casi como col-col, ¿no? Es decir, nos juntamos aquí en plan cita ciegas... <risas> e foi un chulo, foi moi moi guai, pero tamén foi moi moi neutro, non non é que realmente xa vasto, oh, tal, non sabemos que foi foi crecendo pouco a pouco. E eso se xuntou tamén pois que na grabación, non me acordo as grabacións que se fixeron ese ano en en Poblen con, en, con con Lago Pico, que prácticamente o noso en compañeiro máis a nivel de, de traballo con nos, cando nos ponemos co disco en sí, pois pues, o feito de gravar ali, digamos que concreticei as persoas, concreticei os temas que estaban feitos, e tamén atopei o sitio e a persoa donde quería gravar. Mm. Que entonces foi como unha conversencia de varias cousas que, que fixeron que se había reflexións, que aí no, no 2019 co primeiro tamén co primeiro single de de Decide e, e foi un poquíñase así o, o, o proceso, que foi unha comprensión de cousa, non foi tampouco unha decisión de loitar contra. Apareceu e dixen, este é o momento de deste de rollo e, e así estamos. Despois de toda a pandemia e permitiu Cuidar moito o inmersión no valeiro cuántico E que, bueno, dar un salto Me refiro a dar un salto non é cualitativo Se si mola máis ou menos Sino polo mm. efeito de produción E de aproximarnos máis Con máis detalle que queríamos facer Narci, desde a túa experiencia Desde de o viaje, de, viaje musical eh, Algún día Podemos se, Seemos conscientes Do, do todo que ha suposto Para a música en general o que está suponiendo para a música en general, eh, o, o, porque é verdade que falamos de un mundo de por sí ya en crisis continua como el de la música, ¿no? pero, pero a que esta pandemia eh, eh, teña, te está tendo e tendrá consecuencias en un mundo musical y que, que, que costa moito de, de, de valorar. ¿no? Sí, bueno, para, para, creo que o mundo nunca volverá a ser o mesmo, tampoco mm. ni falta Fai. Exacto. Ni falta Fai. <risa> Pero pero digamos que de alguna forma todo se desvirtúa cando temos un exceso de y non me refiro á música nin calidad, nin eso, me, me refiro a que, bueno, sempre o exemplo de pois pues, nos anos 70, 80, te imaxinou que nunha nun bar que non había música en toda a semana e de repente o sábado chegaba unha banda, pois pues, se sí. un carácter prácticamente mágico, me explico? Sí. O xa, a música non deixa de ser, bueno, pois como, hai xente que pon un deshumidificador, hai outros que ponen música, é unha cousa moi complementaria, pero que en ningún momento se indaga sobre a obra, sobre a mensaxe, en ningún momento se indaga ou, digamos, que se está reflexando as, as a inclemencias dunha xeneración, ou as inquietudes, ou os momentos os que está pasando a música, por un plano, bueno, Pois máis eh, industrial No sentido de que a xente sepa Listas de mm, cena con rubia Listas de amigos eh, que van a beber mucho eh, Festa de... Todos son cousas, digamos, que ten unha adaptación tal Que non importa o autor Non importa incluso a calidade Mentre este funcione Si, sí, en ese sentido, escoitándote eh, Porque, claro, eh, no sé O tema de, de, de que tú comentas no De que te estabas falando agora Do tema de las listas eu, que, que xa teño tamén unos, unos, año, unos anos, <risa> recordo que, que de, de, de moi novo, facíamos cassettes de diferentes temáticas, pero cassettes con unha... Non sei sé como explicarlo, de, de, de unha respeito... De, de, no, no, en, o sea, en este cassete non iba calquer cosa, É dicir, tú claro, coño, sí. coñocías moi ben cada tema, ou habías escoitado, eh, si tenías o privilexio e a sorte de, de haber escoitado en directo ao cantante ou ao cantante ou ao grupo, claro. non? É dicir, era... Era outra cousa non é o que te dices eu, eu non creo que o problema sex xa tanto o tema de file sino de, de faceérrseense coñecer no é sensetoto o poño por, porque ya está non é decir de é de, isso escoitar eu creo que que moitas veces en xneral vivimos en unha sociedade onde costa moito escoitar sí, totalmente efectivamente e en todos os seidos e digo e non non digo que calquer tempo pasado foi mellor eh? non, non, non digo que simplemente o que o que pasa moito é que non hai No, digamos que non hai indagación, e moitas cousas precisan indagación. E, por exemplo, se queres coitar un disco de John Coltrane, tens que escoitarlo inteiro, é como unha peli de David Lynch, me explico? Esas son cousas que non vas a, non vas a deixar a peli, vas ao baño e volves e faz unha hamburguesa e volves a mirar e te, e te estás enterando todo. Eso o faz con cousas moi estúpidas, como é. se poden ver na televisión. Bueno, pois a música, digamos, que está derivando, para moitas cousas, en iso. Non é decir ou no carácter máis intelectual, ou no carácter máis de mensaxe Pero, sobre todo, o peor é a pérdida de valores ao respecto do, eh, De términos ideológicos, eh, políticos, mm. ou, digamos, de retrato dunha xeneración Do que está pasando no momento Explícome, a xente está sí, facendo sí. música, en estos casos, a veces Para facer un vídeo para as malditas redes sociais mm. Explícome, é, é, é lamentable, é, decir, é, a veces, bueno, no é que me caento moito con este asunto, porque, bueno, creo, eu son das persoas que pensa que a a beleza moitas veces está máis alá de, de que ti indagues, de que ti investigues e claro. profundices, non? O que a xente que hace ese catálogo como é, está friqueando, non? Está simplemente creo que o feito de investigar sobre algo, pero sí. sin, sin fazer unha árdua investigación, creo que vou, eh, sempre ponho sempre a veces cos alumnos do, do, do meu estudio, uh -huh. pois pues, pues, se si vas a ver a Catedral de Santiago y vas así, y te, bueno, cojonudo, ¿vale? Muy bien. Pero si vas con alguien de historia del arte y te contas de la esquina... Mal... Es decir, todo tema es ala. Eu no nollas moitas veces porque cando unpeza a dicir, "A, ah, coño, mira este contrabaixista, Paul Chambers, ah, que tocou con tal", entóns empezas a recoñecerllo estilo e xa ves que está nesse disco e xa te imaginas como debe quedar. Empezas a nutrirte e creo que eso é, é, funda bueno, é fundamental. Non é fundamental, por suposto que non, non somos ciruxianos, pero a música non non sin dá ou non se busca, non ten mesma os mesmos obxectivos por parte da da da persoa que estás coitando. Flícome, ninguén sí. chega casi con un disco y se queda aí mirando o disco. Sempre estamos con maldito teléfono na mão, ou interrump... Non, non se escoita, son procesos interrumpidos, que non teñen... Bueno, a mí non ten razón de ser, porque empezase un entretenimento, e que teñen bueno, pues un ritmo aí tal, e que da unha forma te acompañe, que algueroutra masa sonora que pode estar por casa. Si, sí, porque ya ya es moitos momentos, non? No, es verdade que, que el vídeo non non matou a a la, a, la, a la música, non? Que, que decían, pero moitas veces si sí que es verdade que que baixo eso de do, do comercial se mete moitas cousas, non? Que diz, "Wow", que, que de vegadas eu eu personalmente penso eh non só en la música, pero en todos os campos, non? Si non tens nada que que aportar é eh, aportar en moitas ve ve vertientes, eh, que non no, no falo de de virtuosismo ni de ser un xenio sí. pero que se non tedes que aportar moitas veces sí. o, o silencio es é moi belo tamén. Sí, sí, digamos, e sobre todo non dentro desse en plan de esa incomprensión do artista, eh? non estamos falando, estamos falando que xa un tema pois pues, máis de, de sociedade que que está, es, cada vez estamos máis subnormalizados e por supuesto eso vai ter que reflexionar na música e nas na demanda da música de alguna forma pois pues, eso se foi diluindo, bueno, estamos en este punto, é es dicir, cada vez que se hai un avance tecnológico, pois pues, se abre unha caixa de Pandora, como decía un científico e bueno, non sabemos o que pode pasar en canto a conducta do propio ser humano. E bueno, non, non quero decir que eso foi mellor mello foi antes ni nada, pero pues, digamos que a xestión Mesma personal, eu me de repente teño, pois, unha destas plataformas digitais e teño toda a maldita música do mundo, pois non sei que poner E antes, pois, a veces, escoitaba un disco, tiña ese disco e intimaba tanto con ese disco que o coñecía en profundidade tanto que, que se facía parte de mí. Si, sí, a verdade que si sí. no non queremos robarte moito máis tempo porque amais como nos has, <risas> nos, has, nos has dito que que que está aí ya preparando o terceiro disco e incluso o cuarto, é decir, pues excusas, nos vamos a No, no, no. ¿No? O terceiro xa, xa está listo. Ah, o terceiro ya está. Va aí, creo que en marzo xa, xa, xa vamos a presentar, va a ser oficial todo isto. Claro. Queríamos techar o no valeiro Cuántico co coa balada porque nos facía moito ilusión, po Bueno, pues pues tamén o traballo de animación, que foi un, un traballazo, de xeral no que cierto, e que ademais é o meu primo e que fixe, bueno, pois pues digamos que de algunha forma vincular cores e música foi genial e eu sempre vou a ver esas cores que el plantexou no, no vídeo e e, e aí queda, esa balada que se Re -re Recomendamos, a verdade, mo moito por... no -no Nos o descubrimos Onte a, -a noite Noite, noite, de -de dixémoslo aí É <ríe> eh, <ríe> eh, a verdade que, -que Sorprendímonos Gratamente, -gra non porque nos estés Escoitando ti, sinón Ya digo, non é ao, ao mellor de, de normal estamos en outros En outras correntes Pero pero creemos moi importante Moi enriquecedor eh, o Escoitar Casi de todo ¿no? o de todo no porque de todo se puede se puede aprender es desaprender ¿no? en este caso eh, pensamos ¿no? que, que, que este este viaje que, que proponéis con este último eh, tema come en un poco anda que el nombre de donde disco sea inmersión no valero cuántico eh, esta inmersión ta, también tenemos muy dos do reflexiones Sí Digamos, esta, esta, realmente sí, por supuesto, ¿no? pero bueno, reflexión tiña más como una incidencia hacia afuera, como se si fuera una reflexión de una, de una onda sonora, ¿no? no es, siempre llegamos con esas palabras, no sentido, bueno, pues a veces tiene un sentido más psicológico y a veces tiene un sentido más netamente físico o espacial, ¿no? Por supuesto, por supuesto que cualquier viaje, uno lo sabe, ¿no? Cuando vaya, cuando Se dá conta cada vez se está conhecendo a si sí mesmo máis e mira que a la vez hai máis estímulos exteriores, non? entonces realmente, a viaxe interior e a viaxe exterior están moi vinculadas, non? E entón, eh, a veces, esa, ese binomio, esa dicotomía, co que eu, eu como compositor puxo pues, como moito, e máis neste terceiro disco que que queres ater aquí daqui a pouco. Ben, ben, vemos que o, o tema de crear la, la, la incertidú está moi ben, Estía, ya no, nos, a nosa nos, no, no, no, nos pica a curiosidade que se diría que en castelán poa verdade que, que bueno, sobre todo máis alado do, dos estrenos eh, online, eh, esperar Poder ver verbos de, de a trio dii trío é eh, como é eh, eh, a ti en, en directo non porque supoñamos que de iso tamén vos, vos, vos, vosteddes te, te, teñéis ganas non sí, sí, realmente tivemos a sorte De dar bueno, estivemos no festival de jazz de Lugo estivemos uh -huh. tamén na, na pousada da Galicia mainaria en boiro da man de suzo e uh -huh. estivemos tamén en non dicimos máis, en Negreira, a asociación son terra e realmente foron, bueno, digamos que foi o que menos fixemos na vida, foi tocar, bueno, papamos unha pandemia así con, con, con mayonesa, entonces realmente, bueno, as presentaciones dos discos foron unha inmersión, pues, pareceu non moito, a nivel número, pero, bueno, que non sei igual, porque non había ninguna, non sei, requería nada, pero tocar sempre nos era era unha inquietude que tiñamos, e realmente, bueno, pois pues foi genial, estos xa tocáramos antes da pandemia e agora voltamos e foi genial porque bueno, é un é concerto onde bueno, pois pues, sen unha viaxe xa de tres discos onde realmente temos moitas posibilidades de de plantear, des, non desde a necesidade, sino desde a pois pues, desde os nosos gustos e xa hai moitos temas, hai moitas cosas que, que, que realmente disfrutamos muitísimo en directo. Quizais creo que sen dúbidas en que ser e debe ser sempre da música e do noso o mellor, non? Es decir, o músico en directo. Coa verdade é que que o xalaque que podamos eh, gustar esa paixón porque a, a paixón se contagia eh, en un escenario eh, se contagia ao público. Por nosa parte hoxe tamén eh, vamos a, a pechar o programa eh o vamos a facer así, a verdade é que non no estaba preparado, pero pecharemos o programa con este con este tema de que que estrenasteste onte, eh asíña que Pora a nosa parte o por, porque o que vamos a facer é que ti presentarás o tema e con eso eu non, non vamos a falar eh despois de da tua presentación ponemos o tema, así que agradecer a xente que que como sempre decimos, ¿no? Gracias á xente pola pola escoita. agradecer a ti eh, a verdade é que, que tamén sabemos que iso que que amáis do do, do tocar, eres poses tes tamén mestre, eres spy, eres persoa que sempre decimos, nos. así que Que moi agradecida De, de, de verdade eh, nada pre, Preséntanos este, este último tema E con el eh, pechamos Os sapoconchos de hoxe Bueno, agradecido de Ten unha conversa fantástica Avala A bala dos vixiantes Está dedicada bueno, sempre a todas esas persoas Que de algún xeito ou outro Están sempre loitando contra, contra o sistema establecido E as sus horrores Que o sistema nos vai parecer Ver a xente que de alguma forma está loitando Sabendo que tengo muchas posibilidades de dañar no estoy falando de feminismo estoy falando de animalismo estoy falando de las gentes que preservan naturaleza siente que se preocupa por los demás lotar contra ese monre infinito que todo este pues este sistema no sé colonialismo imperialista los século 15 blanco sangriento ver todas las personas loitando e eh, increíble eh, para no ser digno era más digno y Sólo polo feito de dar exemplo para a seguinte generación de que sempre tenga que haber resistencia e ten que haber preservado o ser humano no que ele é e que non se converta, pois, pois digamos, unha, en un número de unha empresa, é o máis digno. Balados vixiandes, agarra a cometa xa. Non ten cheiro, non fai ruedo Non tem moral, nin compaixón Só necessita do constante sacrifício Dos teus alentos, dos teus sonhos e paixões Mas seguem ali em pé Colpeando o sem poder ver Lutando contra o titán se saben en onde estar Este é a historia do guerreiro convencido Ten con ten xeito de vencer Bate con forza contra o monstro enfurecido Que o golpea pouco a pouco sensuar Non fai milagre, simplemente está no sitio Bloqueando o paso a proteger Vai, de ser um trombo escrito o credo dos malditos e ali noite que cai vai matuto que basta que levo a lembranças para agunta da pressa que a tua que A tua carta vai comezar, xa, xa Este historiador guerreiro convencido Que o mundo en xe do mundo